Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vellas. 91, Francesc, és la M. La primera emissora local de d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vellas 91.6 és la M. Ràdio Trinitat Vellas 91.6 Avui us volem parlar d'una activitat molt interessant organitzada per l'Eix Comercial de Sant Andreu, que de segur que despertarà l'interès dels amants i aficionats dels cotxes clàssics. Us estem parlant de la sisena trobada de cotxes clàssics que tindrà lloc el proper diumenge 19 d'octubre. La concentració s'iniciarà a les 10 del matí al carrer Gran de Sant Andreu, entre els carrers Malats i Rubén de Rio, en la què els veïns podran acostar-s'hi per observar els 27 cotxes que hi haurà exposats. Alguns dels cotxes que veurem són un Porsche Carrera, un 600 i un Ford Mustang. A més de contemplar-los, el públic podrà con conversar amb els propietaris dels cotxes, la majoria d'ells andrauens, que també hi seran presents. Si us interessa saber, per exemple, com han aconseguit aquella relíquia, doncs aquí serà el moment ideal per satisfer la vostra curiositat. Després d'aquesta primera concentració, els cotxes faran un recorregut pels carrers del barri, que finalitzarà a les 12 del migdia, al mateix punt de sortida, i amb una nova concentració, per tal que els visitants doncs, puguin admirar aquestes petites joies amb tota comoditat. Gràcies a tota aquesta, bueno, aquesta trobada, les persones grans podran reviure l'època en què hi es conduïen aquells cotxes i el els nens petits podran conèixer de ben a prop el món fascinant dels cotxes clàssics. L'eix comercial de Sant Andreu espera, a través d'aquesta activitat oberta al públic, dinamitzar la zona comercial del nostre districte, perquè, com bé diu l'eix comercial, no hi ha barri sense comerç, ni comerç sense barri. Molt bé, doncs d'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. això tot un poble. Qui us parlarà i acompanya, Susana Ávila, Cristina Paniello i Jordi Garcia.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 I comencem parlant de la presentació de la quarta edició de Mercats de Mercats. Aquest matí, Sònia Requesens, tinenta d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, i Raymond Blasi, regidor de Comerç, Consum i Mercats i regidor de Sant Andreu, han presentat la quarta edició de Mercat de Mercats al Mercat de Santa Caterina, que està ubicat també a l'Avinguda Can Bo, número 16. L'acte ha comptat amb la presència de Josep Maria Pellegrí, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i, Mediambi, i Medi Natural de la Generalitat, i Jordi Sobirana, diputat també de Comerç de la Diputació de Barcelona, i Roser Torres, directora també del grup... E GSR. Mercat de mercats, la, fi, la fira anual del producte fresc a Barcelona arriba en a la seva quarta edició, com a referent de qualitat dels productes que s'ofereixen als mercats municipals de la ciutat. La fira manté el seu paper de gran catalitzadora de parades de productes de proximitat, sellers de vins i catalans i els bars i restaurants que ofereixen les tapes i degustacions elaborades amb producte de mercat. L'aula gastronòmica serà el punt de trobada dels grans cuiners i comerciants amb les sessions magistrals obertes al públic i el celler del Somier l'espai sensorial per excel·lència. La quarta edició del Mercat de Mercats es celebrarà del 18 al 20 d'octubre a la de la catedral. La presentació comptarà amb la presència d'alguns dels millors pasticis del país que oferiran un tast dels seus productes a l'aula gastronòmica del Mercat de Santa Caterina. Molt bé, doncs ja sabem què és el que passarà pel que fa als mercats de la ciutat i ara ens centrem ja directament en les notícies més locals perquè a l'escola la maquinista es pagarà amb l'ampliació del centre comercial. La construcció de l'escola la maquinista es finançarà amb l'ampliació del centre comercial, que també preveu edificar 4 gratacels de 20 plantes i un altre de 24, que acolliran 588 pisos. Pares, mares i mestres de l'escola feia anys que denunciaven la situació del centre, que fa classes en barracons des de l'any 2008. L'aprovació inicial del pla s'ha fet a la Comissió d'Habitat Urbà i Medi Ambient d'aquest dijous, és a dir, d'ahir, amb l'únic suport de Convergència i Unió, l'oposició d'Iniciativa per Catalunya vés, Esquerra Unida i Alternativa i abstenció de la resta de grups. El Pla es tramitarà com a modificació puntual del PGM, és a dir, el Pla General Metropolità del sector de la maquinista i suposarà un canvi de qualificació dels terrenys, l'espai delimitat entre els carrers de Ferran Junoi, República Dominicana, Sao Paulo i Passeig del Potosí, Actualment són propietat a parts iguals de l'ajuntament i de la societat Uniivail Rodam co l'empresa propietària de dels centres comercials de La Maquinista i Glòries. Dels 92.000 metres quadrats actuals, de 72.000 són d'ús industrial, amb la requalificació, però, es perd la totalitat del sòl industrial i es destinaran 45.000 metres quadrats amplia a ampliar la superfície comercial i 47.000 a superfície edificable. Aquí es construiran prop de 600 habitatges, un 30% dels quals seran de protecció oficial. I l'operació permetrà guanyar també doncs, 7.000 metres de zona verda. La directora de l'Escola del Maquinista, Anna Comas, ha assegurat que només ha tingut l'accés a l'avantprojecte de construcció del centre i que no li consta que estigui pressupostat. Comas ha dit que el projecte arriba tard, perquè físicament al curs 2014-2015 ja no hi cabrem. El centre té 325 alumnes i 13 grups, entre P3 i tercer de primària. L'esscola protagonitza nombroses queixes sobre la ubicació en barracons, una situació que fa que no disposi ni de cuina ni de gimnàs. Al març de 2013, docents i alumnes van celebrar que la nova escola tenia ubicació definitiva. Donc aquests ararem dels temes dels quals us en parlarem avui, també informar-vos que la línia d'abús número 11 ha modificat el seu recorregut. Des d'ahir, la línia 11 d'abús ha modificat el seu recorregut, definitivament al carrer de Doctor Pi i Molist. Doncs queden doncs, anul·lades les parades 258, la que correspon de Passeig de Santa Coloma a Passeig de Torres i Bages, i la 1419 del Passeig de Santa Coloma al Nus de la Trinitat. I l'altra parada alternativa és la línia, mil, bueno, la línia 1204, que va de Passeig de Santa Coloma a Plaça de la Modernitat eh, fins, fins a Palomar i Gran de Sant Andreu. Exacte, serien dues parades alternatives, les que de la 1204 de Passeig de Santa Coloma a plaça de la Modernitat i la 2701 que va Palomar a Gran de Sant Andreu. I ja us ho informàvem ahir, però avui doncs, eh, és la traca final, podríem dir-ne. Els sis artistes del col·lectiu Placa Turca clouen avui la seva reclusió al centre cívic de Sant Andreu. Sis artistes multidisciplinaris del col·lectiu Placatur que s'han tancat al Centre Cívic Sant Andreu per reflexionar sobre la manera com es construeix la realitat. Els artistes acaben avui les seves activitats obertes al barri. Doncs han rebut la visita d'intel·lectuals, com ara Jorge Wagensberg, l'antropòleg Lluís Duc o el físic quàntic David Jouk. Durant aquest mes, els sis artistes que provenen de disciplines diferents han treballat en un projecte que han volgut explorar i reflexionar sobre el concepte de realitat. Amb l'arribada d'internet s'han configurat diferents realitats, la física i la virtual, que són simultànies en el temps. Per això s'han plantejat què és real i què no ho és i si realment té importància aquesta diferència. El recorregut per explorar la realitat s'ha fet des de diferents disciplines, com la ciència, la tecnologia, l'art o o l'espiritualitat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 ...fins a la necessitat d'una descoberta personal... ...i han decidit tancar-se amb totes les conseqüències durant aquest mes. La tancada s'ha realitzat en sacs de dormir i una tenda de campanya... ...i hem de dir que si passeu aquesta tarda pel Centre Cívic de Sant Andreu... ...a partir de les 7, doncs podreu eh, gaudir de la seva presència... ...de la presència d'aquest grup, eh, del col·lectiu Placa Turca... ...que realitzarà un pica-pica per als assistents. Aquest tancament s'ha fet amb l'acord entusiasta del Centre Civi. Els artistes han rebut el suport de, diverses, de diversos intel·lectuals, investigadors o, o monges que vindran també d'una conferència sobre antropologia, ciència o poesia, unes activitats obertes a tothom, sobretot als, als veïns del barri. I al final, més que un tancament, aquesta performance a llarga durada ha generat noves interaccions. Molt bé, doncs un últim apunt abans de cloure aquest primer repàs de notícies del dia... Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix l'activitat Puntes i Comes. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer Galícia número 16 us ofereix fins avui a les 6 de la tarda l'activitat Punts i Comes, inclosa dins dels tallers de descoberta. Tallers de descoberta de llibres i de reforç de lectura en veu alta. Es tracta d'un grup tancat de 10 nens que, durant 4 divendres, han seguit eh, el descobriment d'un llibre i l'han llegit tots plegats. Aquesta activitat va a càrrec de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero i el lloc on es farà doncs és a la sala d'actes de la Biblioteca de, de la Trinitat. Molt bé. Doncs nosaltres d'aquesta manera que mmm, tanquem aquest primer repàs de notícies del dia. El que fem ara mateix s'haurà escoltar una mica de música, però no marxeu perquè tot seguit tornem a més informació. Fins ara. Tots els somnis en parlem de tu. Durant nits senceres, la teva foto projectada a la cambra, tots els omnis em parlen de tu. Durant nits senceres, et contemplo nua, t'estimo. És per mi per camins d'argila grisa. El teu esguarda em destila els sentiments. Deseja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. I com us informàvem ahir, doncs ahir es va realitzar el plenari del districte de Sant Andreu, el que engloba tot el que passa als diferents barris de, del districte de Sant Andreu. Ahir es va realitzar una, un una lectura de, de, de la coordinadora d'empaç del districte de Sant Andreu i que, del qual doncs, ens en pot parlar el David Escutia, que forma part de la coordinadora d'empaç del districte, forma part de la FAPA Barcelona i és un dels que va llegir aquest, aquest manifest. Doncs parlem amb ell, David Escutia, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns com van anar aquesta presentació que es va fer al districte dins el plenari i com veieu vosaltres l'actitud de, del, dels regidors. No? Doncs bé, vam fer la lectura d'un manifest on es posaven la situació que teníem ara mateix en, al districte de Sant Andreu, mm. que és la qüestió de que tenim diversos bolets de, que, que es van repetint any rere any en diferents escoles i que aquest any ens veu gradujada una mica la situació pel, perquè, a més a més, en tot el que són els barris de Navas, Congrés d'Indians i Sagrera, tenim ràtio 27 a P3, uh -huh. amb la qual cosa, en tota la manca ja de, de retallades i de recursos que hi ha a l'escola pública, tenir dos alumnes més a classe, doncs lastre bastant el, el, el que és el, la bona marxa de la, de la classe en si. Uh -huh. És en aquest sentit que s'està treballant des de la coordinadora d'ampes del, del districte per tal de d'arribar a una entesa amb, amb el districte i en tot cas amb, amb, amb, amb l'Ajuntament de Barcelona. No? Sí, ja que rere any sempre s'apateix la situació de que arribem a la, quan s'ha de matricular a P3 i sempre hi ha problemes, crec que després de 5 o 6 anys posant bolets i aquest any ja amb la Ràdio 27 crec que és, és l'hora d'agafar una mica el tema seriosament i de que no tornin a repetir-se aquestes situacions. Ja sabem que han retallades, que no hi ha per a les escoles, però també pensem que potser parlant amb, amb, els, amb els implicats, mestres, AMPAs i, i associacions de veïns, doncs potser podríem trobar altres solucions, com per exemple eh, solta una mica que ara tinguem Ràdio 27, per exemple, a l'escola de Pegaso, Mm -hmm. i en canvi l'any passat es va tancar una línia d'aquesta escola. Mm -hmm. Crec que hi, vegades que hi ha coses que són una mica incongruents i que potser caldria sentar-se doncs, tots amb bona voluntat i intentar buscar solucions que fossin reals i que no ens n'assin una mica... La sensació que dona és que van posar parches a tot arreu i salaven la situació sense, sense posar seriosament fil a l'agulla al tema de les, de les places. Mm -hmm. A més a més, un dels problemes que tindrem d'aquí 3 o 4 anys és el, amb els instituts i amb els centres FP, que hi haurà una massificació i que tampoc no sembla que ningú estigui tampoc per la, per la tasca de, de buscar situacions a 3 o 4 anys vista. Uh -huh. És en aquest sentit que el 27 de setembre es va realitzar doncs, una activitat entre la coordinadora de per tal de reivindicar aquesta, aquest ràdio, no? sí. Um... Al principi de curs, veient la situació dels bolets i de la Ràtio 27, van decidir a la coordinadora que era, un, era el moment de potser d'implicar-nos una mica més i de buscar accions que fossin una mica més reivindicatives. I mm. vam decidir fer nou accions durant els nou mesos que més o menys dura l'escola... Uh -huh. per, per, per anar recordant, o sigui, perquè això de que tinguem ràtio 27 i el dels bolets que no s'oblidi, que no sigui un tema puntual de què es tracta el, en el moment que passa, que és quan es matriculen els nens o que els nens comencen l'escola al setembre, i que durant tot l'any això fos, fos anar-se'n anar recordant amb, amb, certes, amb certes accions. I La primera va ser doncs, anar a la plaça d'Orfila, on van muntar una batucada uh -huh. amb les camisetes grogues, per fer-nos veure una mica, i se li van fer entrega al regidor d'una safata amb, amb bolets, amb xampinyons, mm. on hi havia el cartellet de, de cada escola, on hi havia hagut el, el, el bolet durant quatre o cinc anys, que ha hagut tota aquesta, aquesta història, doncs per fer-li veure que si amb ell potser li emprenyen a rebre bolets, però doncs a nosaltres també ens emprenyen a tenir-los, no? perquè mm. s'ha de ser conscient que una escola que tingui un bolet doncs potser no té una aula, una aula de psicomotricitat o una aula de... ha perdut una, un espai de lectura o de la biblioteca uh -huh. perquè, clar, les escoles estan muntades per funcionar amb les línies que són quan afegeix una nova línia o una escola, aquesta escola perd recursos, per espais i s'han d'adaptar i, i, i una cosa tan senzilla com un pati per 25 nens, doncs igual han de ser de 50 uh -huh. o sigui i impliquen que durant set set anys o, o molts menys, a, a l, a aquella escola tingui aquesta manca d'espais que no pugui utilitzar per altres coses o per les funcions que s'havien donat en un principi. És uh -huh. una mica el, la problemàtica aquesta. Uh -huh. Clar, tractant-se d'escoles públiques que han d'estar obertes a, tot, a, a tothom, no. doncs, eh, es fa una mica m, difícil d'entendre perquè no es, es, es treballa més en aquest sentit de, de favorir el... el, el doncs a les escoles no? que estiguin funcionant correctament Entenem que estem a una època de retallades mm. i que no hi ha calés per, per fer lo que, lo que necessitaria el, el districte, que serien escoles noves, mm. o i sigui, això, això ho sabem però també caldria una mica criticar que quan havia el boom, que l'economia funcionava que hi havia vaques grasses mm. es primés el, el, el sentit aquest de que de, d'injectar diners públics en, en, en el sector privat, en, en el tema de les concertades. Uh -huh. Llavors, potser, quan hi havia calés, potser hagués estat millor política deixar d'invertir de, de, calés públics en, en la privat i dedicar-se a obrir més escoles públiques. O I, sigui, uh -huh. clar, això és un model que és únic a, aquí al, a Catalunya o a l'estat espanyol, uh -huh. això de, de barrejar. En altres països, el públic és públic i el privat és privat. Uh -huh. o I sigui, és una mica una frontera... A, molt, molt elàstica de que l'Estat s'estalvia de, de fer escoles noves injectant calés a, a la privada però sense tenir el poder sobre aquestes privades llavors et trobes de que, de que a nivell d'alumnats doncs, o de barreja de d'alumnes masculins o femenins i coses d'aquestes, doncs no, no tens el poder d'incidir en aquella escola que pugui fer unes polítiques unes altres uh -huh. i en canvi sí que en el sector públic ja doncs, hi ha doncs, doncs, un altre índex d'immigració o de magnificació o d'altres històries. O sigui, crec uh -huh. que, que es va perdre mica l'oportunitat de, de, de fer públic el que veritablement era públic i el que, privat que es quedés com a privat. Qui volgués anar una escola privada, que pagués una escola privada i que veritablement qui aposta per l'ensenyament públic que tingués un ensenyament públic de qualitat. Uh -huh perquè a més també em dedica a Sant Andreu el que és el districte ja a barracons no? en algunes zones, no? Sí, ara el cas el tenim, que també es va parlar ja en el plenari, de, de l'escola de la maquinista, uh -huh. que és a barracons, que fins i tot aquest any li han posat un, un bolet per, per agravejar més el tema, uh -huh. i que es va parlar de que hi havia un projecte urbanístic a la zona per, fer, uh, per construir l'escola, un centre, ampliar el centre comercial i fer més vivendes. Mhm. Uh -huh el que hem de veure nosaltres reflectir allà al plenari és que es parla de, de la dotació de, de quasi 4 milions d'euros per construir l'escola però clar, l'escola ja la citem ara uh -huh. perquè ja queda justa perquè s hi ha hagut agut del bolet i vol dir que hi ha molta demanda de matriculació P3 que no va poder ser atesa d'una manera normal o i sigui, uh -huh. llavors ja estan parlant de que, de que es faran 540 vivendes més pensem que quasi es crea un projecte d'escola que ja neix una mica coix perquè si ara ja faltaven places i si a sobre hi ha 640 uh, vivendes més mm. a la zona sí. pensem que llavors quasi no estem parlant de que necessitem una escola quasi parlem d'aquests necessitem dos escoles que llavors no sé com, com quadran els números és com si, com si diguessin no? ja us fem l'escola i ho deixem aquí però mm. sense entrar una mica en profunditat de veritablement què necessita la zona si a més a més has de construir més vivendes mm. uh, clar, això ha d'anar acompanyat d'equipaments Uh -huh. Clara, un dels temes que es va tractar ahir al plenari va ser precisament aquest, no? la construcció de l'escola la maquinista i d'on ha, ha de sortir el seu finançament. Sí, aquest va ser un tema bastant controvertit i no va quedar gaire clar perquè el projecte en... sembla ser que és una empresa privada que es, que es compromet a, a fer l'escola, uh -huh. per dir d'alguna manera. I clar, que, que hi hagi diner privat en, en la qüestió pública no lliga gaire, Llavors, per una part, al, al, al plenari hi havia una part que, defensa, o, o que va exposar de que era l'Ajuntament que, que cobrava una mena d'impostos per, per fer aquest centre comercial i que amb aquells calés una part la destinava a fer l'escola, uh -huh. però tampoc no va quedar clar que com que no sortia reflectit en els pressupostos del 2014, uh -huh. que és com si l'empresa privada pagués directament l'escola. Aquest va ser un punt bastant controvertit i que no es acabar de posar en clar, és un dels punts més foscos de entre cometes del, del plenari no? de, qui, de quina manera es portaria a terme aquesta, aquesta obra, si veritablement aquesta obra la fa l'empresa privada també queda molts dubtes si podrà haver-hi o sigui, si l'escola si es farà com, com caldria fer-la perquè hi haurà un gran control de l'administració en, en una obra que està fent una empresa privada o si potser podria quedar coix a l'escola aquesta perquè l'empresa privada en tres en retallades o de pressupost a l'hora de fer l'escola, això té... Clar, és un projecte que, que té molts dubtes, la veritat, o que genera molts dubtes per això, pel finançament, per la manera de construir-la, per si quedarà petita amb la cooperació de les noves vivendes que es construeixin, no sé, és un tema que queda mica en l'aire. Perquè no es va parlar de, de cap data de construcció d'aquesta escola. No, data van crec recordar que hi havia uns terminis així de, de presentació de projecte, d'aprovació, de, de, de, de, de construcció, però jo ara no, no recordo, no crec, bueno, no, definitivament una data exacta no es va donar. Es va dir uh -huh. que es construiria, que hi havia el projecte aquest, que hi havia aquesta empresa interessada, però tampoc no van dir 2015 ja tenim l'escola, això no. Sí, que haurem d'estar pendents a que és el que passa, perquè una de les la directora del, la directora de l'escola de maquinista, l'Anna Comas ha tingut accés a aquest projecte de construcció no? jo aquest tema més en profunditat del desconec uh -huh. vam, vam parlar la coordinadora l'última reunió que vam tenir de que, de que es parlava de què es podia fer així l'escola que es podia construir amb, amb, amb capital privat ahir en el uh -huh. plenari ho van confirmar però ja li desconec més detalls de, dels que van donar ahir al plenari mhm uh -huh. És a dir, que si es construeix aquesta nova escola al final no hi, haurà... no hi cabrem, no? Jo no ho sé si cabrem o cabrem a la nova escola. Mm. Dóna aquesta sensació. Si, si tu ja tens alguna cosa que, que ara ja és ja, ja queda curt, que és l'escola que està barracons amb el bolet que li hem posat, perquè la demanda és molt alta de, de places de P3 a la pública i més en aquella zona, sembla ser que i a sobre parlen d'afegir 540 vivendes noves mm. o fas una escola molt molt gran, molt, molt gran mm -hmm. que no, no crec que sigui el plantejament o ja d'entrada estàs fent un projecte que sembla que digui, oi, ve algun expert en, en la matèria i em diu home, estàs equivocat i, i tranquil que hi ha l'escola per tothom mm -hmm. tant de bo fos així eh? o sigui, nosaltres, des de la coordinadora ens de, de que fessin un projecte ben estudiat, ben, ben pensat i que no naixés coix abans de, de fer-se, okay. que peritalment tinguessin en compte les necessitats reals del, del barri i que contessin que arriben 540 famílies okay. i que no crec que tots siguin jubilats o sense fills que hi haurà canalla i que hi haurà nens i que hi haurà certes necessitats a, de tenir escoles a prop. Okay. Okay. Doncs, hi tens alguna cosa més a afegir al respecte? Mm, bueno, el, el, el que ja he dit, que quan quan assisteixes a aquests llocs sembla com, com si volguéssim panjar la etiqueta de que farem una escola mm. i com si hi que després ja, pel fet de que ja construeixen l'escola, tot arrem més la responsabilitat quedés quedés ja aquí, que no diguessin ara no us molesteu més perquè us fem l'escola que, que demanàveu. Mm -hmm. Que seria desitjable sobretot que, que a part de parlar de les xifres de que ens gastarem tant cal l'escola, veritablement hi hagués un projecte i una, i un, un projecte realista de, de que faran l'escola que veritablement necessita el barri. A part de que seria desitjable que totes les, tot el que estem demanant pues que també ho tinguessin en compte, que, uh -huh. que veritablement el, el districte necessita un projecte de, de matriculació real per no trobar-nos després amb, pues això, amb aquells nens que no poden anar a l'escola que han triat o uh -huh. que han de sortir fora del districte a, a, a buscar una escola. És a dir, quan es faci la construcció d'aquesta nova escola, doncs es faci una mica amb el cap, no? O sigui, pensant una mica en les famílies i en els alumnes que han d'anar-hi. Sí, que veritablement reflecteixi les necessitats reals que té el, aquella, zona del, d aquella, d aquella, d aquella zona del barri, que no, no ara facin una escola per 25 nens i, i després resulti que hauria de ser per 75, no. per dir-ho que... d'alguna manera. D'acord, doncs David Escutia, membre de la coordinadora d'Empas al Districte i de la FAPAC de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Gràcies a vosaltres. I esperem doncs, que a poc a poc es vagin veient, es vagi visualitzant doncs, com s'han ha d'anar les coses a partir d'ara. No? Molt bé, gràcies i animaria a tothom que seguís amb la Marea Groga i que ens en totes les, les necessitats que fem. D'acord. Doncs moltíssimes gràcies i en tot cas ens trobem en una altra ocasió. D'acord. Vinga, sí. bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb en David Escutia ja que ens acaba de confirmar el fet que l'escola La Maquinista es pagarà amb l'ampliació del centre comercial La Maquinista i també doncs, ens ha comentat el fet que hi ja es va llegir un, un manifest durant el plenari del districte en el qual doncs, es parla de la construcció de l'Escola de la Maquinista i del seu finançament. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres clar que continuarem amb el nostre programa d'avui. El que ara mateix serà una petita pausa i tornem tot seguit amb més notícia. Aquí el tot un poble. Jova de peix venedora L'amor tingué pressa Per fer-la marxa. El clint de molts segles Grisòfola, reina Caldades tronades Per Molimà L'esquer molt de pressa Però deixar una empremta Al cor d'irlandesos D'avui i demà Tothom la recorda Els més vells i els més joves La força que mai es that cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs aquests dies s'està gaudint el barri del Congrés de la seva Festa Major. I per parlar-ne doncs, tenim l'altra banda del fil telefònic al vicepresident de l'Associació de Veïns del Congrés el senyor Jesús Rivera. Molt bon dia Bon dia. Doncs explica'ns com estàs vivint aquests dies la Festa Major del Congrés? Bé, eh, jo crec que és una de les majors, festa majors més concurrides que han tingut en aquests últims anys. Uh -huh. Però el que sí que voldria dir és una cosa, dir, nosaltres sapigueu que en el nostre barri tenim una comissió de festes que es dedica a a, a fer eh, i han muntat tot aquest, diguem-nis, pingladó, tota aquesta gran festa major, eh? uh -huh. eh, És una comissió que nosaltres l'ajudem perquè funcione autònomament la seva presidenta és la Montse Blasco. Ah, Seria l'apropiada, la, però bé. Eh, uh -huh. Sí que us he de dir que, que al llarg dels anys és una festa major que comença un cap de setmana en dissabte, o sigui, el passat acabarà aquest diumenge. Uh -huh. Per tant, eh, de les poques d'un barri més o menys petit, uh -huh. en comparació amb d'altres, però que fem una gran festa major per tot el públic. O sigui que des del dissabte de la setmana passada que no pareu de realitzar actes i activitats. Sí, sí, sí, vam començar amb el pregó el dissabte passat, que Pare Manel, Emanel, Correfocs eh, uh -huh. i d'aquí eh, endavant. Lo important d'aquesta festa i més, i més, jo crec, més destacable uh -huh. és que es fan actes des dels més minuts fins a la gent gran. O sigui, nosaltres hem fet actes des d'un de compte a comptes, tarda, a un acte de passejada sanitària per tota la gent que ha volgut i més aviat per la gent gran. Vull dir que és important això, és la, la diversitat que hi ha en actes i de, i de qüestions eh, en aquesta festa major. Uh -huh. Perquè hem de dir que tothom s'ho passa d'allò més bé i que hi ha actes des de primera hora del matí fins a última hora de la nit. Sí, sí, els dos caps de setmana es n'està farcit, I, i fem a més actes esportius, culturals eh, de ball de... que tijols passat, ahir mateix eh, uh -huh. va actuar la banda de Barcelona a l'església parroquial i va ser un èxit i hi havia pel camp país 350 persones a escoltar la banda mm. però penseu que qualsevol acte que eh, ara farem per exemple aquest cap de setmana la milla és molt important sí. la milla ja fa molts anys que l'estem fent eh, mm -hmm. i el que és la milla purament hi han més de 100 inscrits i el que és la milla popular que són diferents curses de diferents metres, i encara esteu a temps d'apuntar-vos mm. allà a la plaça eh, i han apuntat ja 350 persones vull dir mm -hmm. que és algo important una milla que arriba a la seva 19a edició, que això vol dir que s'ha més que consolidat? Sí, sí, sí, sí, no solament està consolidada, sinó que ara ja forma part de la federació, és una milla que puntua, és una milla que es corre en xip, per tant, és una milla ja institucionalitzada les curses d'àrea de, de, de Catalunya. Uh -huh. I per aquest cap de setmana, a part de la milla, quines activitats podríem dir que poden atreure més al públic? Bé, bueno, doncs eh, començant per aquesta nit. Uh -huh. Aquesta nit divendres es farà la festa per la joventut, al Canòdor. Uh -huh. eh, la nit jove, aquest dia. Aquesta és, és important. Uh -huh. Demà al matí es comencen a fer coses per nenos, durant tot el matí, sobretot uh -huh. gent menuda, eh, al migdia es fa una botifarrada popular i a la tarda ja es prepara activitat i ball de tarda -nit. Això uh -huh. és lo, lo més important de demà. I el diumenge com a qüestions importants, doncs també activitat a la gent menuda o la milla urbana uh -huh. i després teatre a la tarda a Baneres, Castelldefocs per finalitzar. Vull dir, uh -huh. Això és com atrets importants o més destacables. I està encara amb la cantada de Baneres, que això també ha treballat per força a la gent. Sí, sí, sí. No, he dit que totes les activitats que hem estat fent eh, pel cap baix eh, hi ha hagut una participació 150-200 persones les abaneres pensa que, que igual hi ha sentats igual hi ha 300 persones allà a la plaça. Assentats. Eh? Després hi eh, tota la gent que acudeix però és una activitat important. Sí, sí, sí. I també es preveu una costellada popular, no? Sí, com et dic, avui fem l'autifarrada, demà, exactament, no, potser no havia dit, fem costellada, costellada uh -huh. popular, sí senyor. Uh -huh. Doncs uh, en aquests pots... moments... Et eh, eh, podries passar la plaça tot el dia fent cos... coses diferents i uh -huh. a més puguem dinar eh, i després a, la, a les avaneres prendre el teu ron cremat, que també en farem. Uh -huh. Perquè la majoria d'activitats es realitzen a la plaça del Congrés. La majoria realitza una passa al Congrés, sí. De totes maneres, eh, cada vegada més estem diversificant i estenent més les activitats al barri. Per exemple, que la, la nit jove la farem a, al Canòdrom, uh -huh. aquest any s'han guarnit totes les places que hi ha tot el Congrés, que n'hi ha moltes, s'han guarnit uh -huh. totes, s'han fet activitats en algunes places, va fer tennis de taula eh, i s'ha fet una passejada de un concurs caní, etcètera. Hem, hem anat es, eh, expandint una miqueta perquè en entenem que si al barri i pot participar més i és molt més directament implicat en el tema. Han mm. participat escoles, han participat entitats en engornir aquestes classes, vull dir, cada vegada agafa això un caire més popular en aquest sentit. Perquè ara mateix ens parlaves del canòdrum, aquest és un dels... Un dels recintes que eh, penseu treballar més a fons en els propers dies. No? Bueno, eh, penseu que a veure, el centre neuràlgic d'una festa major és la plaça del poble, per nosaltres mm -hmm. la plaça del poble és la plaça del Congrés. Uh -huh. Jo crec que això sempre serà el centre neuràlgic. La qual cosa no vol dir que no aprofitem els espais que tenim per fer activitats que requereixin més gran d'àrea i, i, a més, més, una participació diferent. I amb, aquest, amb, aquest, amb aquesta intenció està clar que el que volem fer és que el canódrom surti eh, als mitjans, estigui al món en qualsevol de les activitats que fem el barri. Per això fem uh -huh. aquesta festa. Clar, perquè utilitzar el canòdrom per fer la nit jove, això vol dir ja un ressò important. Sí, sí, clar, ja, un sistema de seguretat, muntar un barallà, muntar la infraestructura de, dels de, de, de l'activitat que fem, perquè eh, aquest any també tenim una activitat especial. Vull dir, és una nit jove, però mm -hmm. que està basada en la rumba catalana. han ah, eh, fet una exposició del Gato Pérez al, al casal Manigua, hem estat fent diverses activitats i culminarem amb la nit jove de rumba catalana allà baix al, al canó. D'acord. Molt bon, bé, doncs esperem que tots els veïns i veïnes del Congrés ho passin d'allò més bé i que també els veïns dels diferents barris de Sant Andreu s'apropin doncs, al barri del Congrés per poder gaudir de les diferents activitats que s'hi realitzen. Sí, sí, està clar, vull dir... Des de l'Associació de el que fem és felicitar la Comissió de Festes del Congrés, uh -huh. la que porta el pes i és la que organitza. Eh, com comentat abans, felicitar la, a la Montse Blasco, que és la seva uh -huh. presidenta, i el seu equip i que la gent ho pugui recolzar eh, fent-se soci d'aquesta comissió perquè, com tots sabem, eh, la qüestió del pressupost és una qüestió important i, i jo crec que el eh, l'esforç d'aquesta gent s'ho i el resultat crec que és eh, no sumir-se en bo sinó autènticament bo. Moltes mm. gràcies a vosaltres també. Doncs moltes gràcies. Eh, molt bé, adéu-siau. Tinc una altra ocasió. D'acord. D'acord, doncs anem a comentar-vos quins són els actes que hi ha preparats per al dia d'avui en aquesta festa major del Congrés. Comencem a dos quarts de sis de la tarda, Gran Xocolata infantil, col·laboren Hipercor, Xurreria, Nizza i Et Nostre, rust Rustiçeria, Menjabé i Unió de Botiguers. Això es realitza, doncs tal com ens comentava ara fa un moment el senyor Jesús Rivera, a la plaça del Congrés. A les de la tarda um, hi ha el 20 any tu passarà l'espompa, eh, l'art de les bombolles gegants, a la plaça del Congrés. A les 6 de la tarda també hi la tenis taula, 6è Memorial Francesc Prat, categoria Sèniors Federats, patrocina i per cor, ha una, la inscripció la podeu fer a la caseta de la Comissió, que es trobarà a l'agrupació Congrés Carrer Alexandre Galí, número 20. A les 6 de la tarda també hi haurà un campionat de mus per parelles que organitza la traveria i que doncs, podeu anar la, bueno, al carrer Alexandra Galí, número 13, 15. A les 8 del vespre hi haurà la presentació del llibre A Xilibuc, biografia de la rumba, en Espanya, 1961-1995, a càrrec del seu autor, en Charlie Brown. Inauguració, exposició Gato Pérez, també hi haurà la perforcat, per Forcat, foment de la rumba catalana, tot això al casal Congrés d'Indians al carrer Manigua número 25, cantonada amb Garcilaso. I si voleu arribar-hi en metro, doncs ho podeu fer a través de la línia 5 Congrés o la línia 4 Maragall. I a les 9 del vespre hi ha el concert de Can Coral Cançons per Passar-s'ho que organitza la coral Uronell i que hi participen doncs, l'Orfeó de Sabadell, la vella companyia de seva Art i Cultura de Canyet, eh, musical de Villaterra i coral bueno, com hem dit eh, Podeu fer un donatiu de 4 euros i el lloc d'aquest concert és la parròquia de Sant Pius Che i per tancar la diada d'avui doncs a dos quarts d'onze de la nit nit jove al Congrés organitza la comissió de festes del Congrés i col·labora Forcat Foment de la Rumba Catalana i Sant Gaudens I les actuacions doncs, de Cícia Cuerta Gris Helena i els Troians i a la mitja part amb disco rumba De Delito. en els canvis de grup actuaran els tabalers del poble sec hi haurà servei de bar entrepans durant tota la festa Bé, doncs de tot aquesta festa jove que començarà a dos quarts d'onze de la nit en aquesta zona del Congrés, al Canòtro. Doncs, sí, doncs, per si voleu més informació sobre les diferents, els diferents actes, les diferents activitats que es realitzen en aquesta festa major del Congrés, doncs podeu accedir a la pàgina web d'aquesta casa que és www.rtvgiomitchefama.com. Nosaltres el que fem ara mateix, Una petita pausa i atenció perquè demà. Mm, doncs podríem dir que demà és un dia d'aquells eh, a tenir en compte és 12 d'octubre és dia de, de la Hispanitat i hi ha gent que ho celebra d'una manera i hi ha gent que ho celebra d'una altra i d'això en parlem doncs, tot seguit després d'aquesta pausa en què escoltarem una mica de música i tornem Així els dies passaré Segut soà Intentant recordar Cançons que hi vaiig compondre per a què poguessis s' escoltar El meu cor no és de formigó Mida Ja sé que ja no et veuré més jugant sobre la sorra i sota el sol. No arribo a comprendre on hem anat a parar, fregant el racó jo no sé què va passar. Potser viure a no és la millor opció. Si el que es pretén és compartir l'oportunitat que el temps ens va oferir a tots dos. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs parlem ara mateix amb l'Assemblea Nacional Catalana. Hem de dir que hi van sortir unes dades en què es deia que la gent que estava per la consulta a favor del dret de decidir o de la sobirania d'aquest país doncs van arribar al 71% i la resta doncs no, no volien que es realitzés la, la consulta. I per parlar-ne donc tenim tal com us he dit, a la Lídia Alberic que pertany a l'Assemblea Nacional Catalana d'Aquí de Sant Andreu, malon dia. Hola bon dia. Donc era així no un 71% el que hem aconseguit que eh, es, es mobilitzi a, a favor del sí d'aquesta consulta. Sí. Sí, sí, tot i que les enquestes són, són malicioses eh? perquè també un percentatge de gent que no, que no estava decidida eh? i aquí és on, on l'Assemblea Nacional Catalana vol anar eh? els, que, els que encara uh -huh. no ho tenen clar Clar, perquè potser els que, els que encara no ho tenen clar són els que es manifestaran demà No, no, jo penso que els que no ho tenen clar no es manifestaran demà uh -huh. en tot cas demà es manifestaran els que tenen clar que no volen cap mena de, de llibertat per Catalunya, per Catalunya que no creuen en el dret a decidir uh -huh. bàsicament és això els, els que no ho tenen clar segurament demà doncs, com sempre, com han fet moltes vegades o com ara farien eh, és quedar-se a casa i fins i tot no anar votar no, no, ho uh -huh. sabem. no ho sabem però és un paquet molt, molt heterogèni eh, els, no uh -huh. els que no ho sé i els que estem per una consulta Uh, que demà què, què s'hauria de fer? quedar-nos a casa? O... sí, sí, sí, sí. quedar-nos a casa quedar-nos a casa, claríssim uh -huh. claríssim, no fer res clar, perquè podem trobar-nos en situacions una mica delicades sí, sí, perquè a veure, que la gent té dret a manifestar-se, té dret a donar la seva opinió, això ho defensarem sempre, perquè de fet és la, la raó de ser de l'assemblea Ara, uh, si sí, sí, d'aquesta gent hi ha gent que el que vol és uh, buscar i trobar, buscar la provocació, doncs que no la trobi, uh -huh. que no la trobi. Eh, per tant, més val deixar-los deixar que es manifestin. Ara, si uh -huh. hi ha algú que vol fer mal, que vol insultar, que vol increpar, doncs no, no que ens quedarem a casa. No uh -huh. tenim res a celebrar. Uh -huh. tot cas, que siguin diguin Pilar, oi? Ah, però res sí. més. Però res més. No, no, no, no volem pas interferir en el dret de manifestació, però no volem interferir ni positivament ni negativament. Simplement no farem res i espai, que cadascú faci el que li sembli. Uh -huh. I quines són les activitats que a partir d'ara teniu pensat organitzar des de l'Assemblea? Doncs ara hem de, hem de mantenir de flama que, hem, que vam encendre, que ja estava encesa, però que vam encendre més sobretot el a partir de la via catalana, i uh -huh. és ser molt presents al carrer, aconseguir això, eh? a, uh -huh. a convèncer, que encara hi ha molts indecisos, convèncer uh -huh. de, de, de del fet que l'estat propi és positiu per tothom, eh? uh -huh. I, i som un poble, com vosaltres uh -huh. mateixos dieu, som, to, som tot un poble sencer Exacte. que volem un estat per totes les persones que viuen en aquest país, fins i tot les que votaran que no. Uh -huh. i volem que puguin votar que no i aquest és un dels eixos principals eh? ser al carrer arribar a carrer i a tothom el nostre missatge que molta gent encara no potser sí que sap que existim però encara no, no s'han plantejat res i, i, i bàsicament és això bàsicament és això. i aconseguir continuar empenyent a la classe política perquè creiem que l'èxit de tot el que està passant un 80% és gràcies a l'assemblea Uh -huh. perquè uh, els polítics se senten que tenen algú que els empenya al darrere i que realment el que estan fent uh, tindrà, tindrà èxit perquè ho demanem, estan fent cas el que demana el poble bàsicament Clar, uh -huh. suposo que s'ha d'entendre que la via catalana va ser realitzada per catalans i que la manifestació de demà venen autocars cap aquí per organitzar 12 manifestacions que tenen organitzada de el... 12 concentracions, sí, sí. però la via catalana no va ser feta per catalans. Uh -huh. va ser feta, la va organitzar l'assemblea nacional però va venir molta gent eh, que, no, que, no, que no catalans necessàriament. Va venir, venir uns quants autogars al País Bac, per exemple. Uh -huh. Eh? I, i, i entre la gent que hi havia a la via, hi havia gent que no era de Catalunya, hi havia gent de fora que havia vingut, allò, familiars que tens a fora, en, en el meu cas, per exemple, eh? familiars que no viuen a Catalunya, però van venir, s'ho van organitzar per demanar festa i van venir, o, o, o d'altres punts de l'estat espanyol o de... vés a saber on. Eh? Vull, dir, vull dir, perquè és això, eh, el, el, el, el nostre objectiu és l'inclusivitat, tothom, tothom té lloc aquí. Uh -huh per tant, va ser organitzada per Catalunya, per entendre's, uh -huh. no per catalans i catalanes, sinó per Catalunya. Uh -huh. Això sí, doncs això sí. sí. I demà, doncs, bé, doncs, vinc en autocars de fora, em, em sembla molt lògic, igual que nosaltres vam enviar autocars a diferents punts de la via, per, per, per garantir que s'omplís. Sant Andreu va uh -huh. enviar 11 autocars de la ràpida, per exemple, el dia uh -huh. 11. És important tenir un desplegament important a l'hora de... Aquest tipus de concentracions uh -huh. sí, sí, sí, nosaltres vam, vam treballar molt i de veritat és que tothom va respondre molt bé i uh -huh. a part de, dels quatre trams que vam organitzar a la zona de, del fòrum i, i la Mar Vella a més a més vam mobilitzar més de 600 persones cap a la ràpita uh -huh. i això és, és, això és un èxit inqüestionable, a més a més. Uh -huh. inqüestionable i també hem de dir que eh, han sortit uns resultats que donen a eh, majoria Esquerra Republicana seguida de Convergència i Unió. Sí, sí, sí. Això o sigui vol dir que els, els catalans, els que votem aquí a, a Catalunya, doncs estem ja decididament per, per l'estat lliure, no? Jo crec que sí, jo crec que sí, suposo que bé, tot i que el govern de Convergència ho està fent prou bé, eh, també som conscients no?, que eh, hi ha algú al darrere que, que, que està ajudant a fer, que, a fer, mm. que no està dins del govern i, i suposo que bueno, s'enrefien més dels que no tenen res a perdre, sinó molt a guanyar, com és, com és en aquest cas Esquerra o, o qualsevol altre partit que doni suport a la, a, a, a la sobirania, a la plena sobirania. Uh -huh. jo, jo, jo ho entenc així eh? uh -huh. allò, mira vaig sobre segur per entendre'ns <ríe> doncs sí. no, no ho sé, eh? més a més de més Convergència com que té aquesta part d'unió que no acaba de, de decidir-se el senyor Duran que va fent les seves enzegallades uh -huh. doncs jo sí. tampoc els ajuda doncs, sí. doncs la propera activitat de l'assemblea Sant Andreu ehm um... Uh, aquest cap de setmana no, aquest de setmana descansem. Ahir vam estar a la plaça mossèn Clapés en una parada, vam tenir cua fins i tot per signar un vot per la independència. Molt bé. I ara mateix no ho tinc al davant, però la setmana que ve uh, tindrem parada segur perquè en posem cada cap de setmana. Eh? El, uh -huh. Els dijous acostumem a fer una parada a la tarda. I el cap de setmana, ara mateix, mira, no, uh -huh. no, no ho tinc present perquè tenim tant, tanta agenda. Estem, estem preparant eh, activitats per la Festa Major de Sant Andreu, uh -huh. estem preparant eh, també la presentació d'un llibre d'en Vicent tal, a un pam uh -huh. de la independència. Hem d'acabar de lligar la data uh -huh. i, i altres activitats. Ho, ho volem fer tot, cada, cada mes volem fer xerrades amb diferents col·lectius uh -huh i ens volem, ens estem, estem tenint contactes amb la gent de Súmate. Uh -huh. Que són tot un grup d'espanyols que viuen a Catalunya, però que estan a favor de la independència, perquè saben que per ells també és beneficiós. I que a més a més Espanya s'està portant molt malament amb Catalunya. Ho fet sempre, però ara ho fa, ho fa molt, uh -huh. moltíssim. Molt bé. Doncs esperem... En nostre blog, en el nostre Facebook, eh, anem posant les activitats. I uh -huh. a més a més, la millor manera d'assabentar-se del que fem... És fer-se membre de l'Assemblea. Yes. És molt fàcil. És molt fàcil Entrant a la pàgina web assemblea.cat és molt fàcil adherir-s'hi. I right. així rebem, rebaran tota la informació puntualment. Molt bé. Doncs Lídia, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs que totes les activitats que es realitzen des de, de l'Assemblea doncs, que vagin donant-se ressò i que es vagin coneixent per tal de que la gent hi pugui participar. Cada vegada més, eh? Cada vegada tenim més gent que ens espera, eh? La vella és aquesta. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Per res. Vinga, ens veiem en un altre moment. D'acord. Que vagi molt bé. Fins aviat. Adéu. Doncs el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda. Anem per les 5 Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia Doncs sí, anem per la 5. Parlem d'històries de, de contrabando que es realitza a la Nau Ivanov. Per terra, aigua i aire, aquí sempre hi ha alguna manera, explica un dels personatges històries de Contrabando, l'obra de teatre que Conjuro Teatro va estrenar a la Ivanov com a part de la seva gira per Europa. Al 2008, aquesta companyia mexicana va portar a Barcelona Los niños de Morelia sobre els seus fills de l'exili republicà a Mèxic. En aquesta ocasió, la peça, dirigida per Dana Estela Aguilar Murrieta, basada en la novel·la Contrabando de l'Elda Saperegut, escriptor Víctor Hugo Rascón Banda, la Chihuahua 1948-Mèxic 2008 mostra la dura realitat del nord de Mèxic, el límit amb la frontera amb els Estats Units, corcat per narcotràfic. Rascón, banda guanyador del Premi Max de Teatre Hispanoamericà, al 2006 escriu històries d'il·lusions, supervivència i amor de dones i homes del nord de Mèxic que per circumstàncies, decisions i l'etxar de la vida són portats a l'intricat trencaclosques del narcotràfic. L'obra de Rebius Actualitat és interpretada per Alejandra Marín, Héctor Hugo Peña, Patricia Higuera, César Ríos Legaspi i Hernán Romo es podrà veure a la nau Ivanov avui i demà a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Més coses a comentar-vos. Dir-vos que hi ha diferents patis escolars oberts al barri, com són el Baró de Viver, Ramon Barangui III, Bernat de Buil, Ignasi Iglesias, el Sagrer i l'escola Pompeu Fabra. També dir-vos que el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix una estrena de clips teatre. El Centre Cívic de Sant Andreu, el carrer Gran de Sant Andreu Sinonza, us ofereix un nou espectacle amb el nom Mistero Bufo, sobre textos de Dario Fo i a càrrec de Quim Panyart. Doncs dir-vos que l'espectacle es podrà veure fins diumenge, que podeu fer la reserva al 655 166 512 i l'horari és divendres i dissabte, és a dir, demà a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. També us recomanem el fet que la nau i us ofereix la coproducció El jo i l'altre. La nau i al carrer per man Manyanet 940 us ofereix aquests dies i fins al 15 de novembre El jo i l'altre una coproducció de nau coclea de Camallera i bòlit centre d'art contemporani de Girona. Bueno, també comentar-vos que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra us ofereix la mostra de fotografies que es diu Medellín, la metamorfosi. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, es ofereix fins al 30 d'octubre a la sala d'exposicions la mostra fotogràfica Medellín, la metamorfosi, a càrrec del fotògraf Javier Sunyer. Doncs aquest cap de setmana podeu veure avui de 10 a 10 del matí a 9 de la nit, dissabte de 10 a 2 i de 4 a 9 de la nit i diumenge de 11 del matí a 2 del migdia. L'accés és totalment lliure i nosaltres també som lliures de marxar. En la qual cosa, donem les gràcies a la Susana Ávila i a la Cristina Penia i jo i ens retrobem dilluns. Que va ser un molt bon cap de setmana i molt bona tarda. Vinga, adeu-seu!